Застукатіли сокири, прорубуючи в галері дно, і великий корабель, коливаючись, почав поринати в воду. Тільки зняли з нього козаки скарбничку та найбільше коштовні речі. Добре діти, весело», – говорив Кошовий, поглядаючи, як безодня поглинула галеру. «Тепер запалимо люльки та і далі». Попливли козаки далі, до Тамані, аж тут трапилася їм пригода. Ходув великий вітер від схід сонця, і два тижні не давав байдакам ходу. Хоч козаки громадили на всі грибки, а які хвилі заливали чайки водою і відкидали їх назад, мов трісочки. Довелося запорозцям тяжко бідувати, бо на деяких чайках не вистачало вже солодкої води, і коли б не пішов на щастя козаків великий дощ та не налив у байдаки води, то, мабуть, багато стовариства не побачили б уже своєї рідної України». Нарешті стовлені козаки добилися до Тамані та, заїхавши вкриття очеретами гирла річки Кубані, стали там на відпочинок. Тільки через три дні, набравши там повні кухви, солодкої води, козаки рушили на північ у Азовське море. Через два тижні після всяких пригод прибули запорозці до річки Дону, заховавши там у гирлах річки всі чайки, Толим одним байдаком, ховаючись поміж очеретами, поїхав обдивитись, чи є біля Азова турецькі галери, та де саме стоять. Коли ж сонце сіло, він обміркував уже, як ударити на ворожий город, то рушив з усім військом до Азова. «Ну, діти, поділяйтеся тепер на три війська», – наказав Кошовий полковникам та корінним отаманам. «Першому військові збурляєм турецькі галери топити» з другим сам піду бусурманім рубати та у замок усіх яничар заганяти, третьому з павлюком невольників поляхах шукати та на світ Божий випускати. А Вдарили козаки одночасно і на галери, і на місто, і до півночі на березі зайняли бочарні, в місті запалав базар, а на річці понялися вогнем галери. а Високо під небо, Піднялося над Азовом полум'я і, загравши на хмарах, отбилися по протоках та затоках Дону. Рубалися козаки з бусурманами по галерах, рубалися і в місті, а тут ще вибігли на них яничари з Азовського замку. Тут Солима того тільки й ждав. Він поставив запоростів лави одна за одною вихопивши з спіхов шаблю, гукнув – Забратів наших забідних невольників, кара усурманам розляглося по лавах запорожців, і, мов вихорно бігли вони на яничарів. Несподіванка козацького наскоку та велика пожежа в місті отруїли жахом турецьке військо, і, не встоявши проти запорожців, вони почали тікати назад до замкової брами, а в місті тим часом завзятий павлюк. Своєю ватагою господарює. Добро турецьке забирає, Невольників на білий світ випускає. Були поміж невольниками люди із України, з Московщини, були такі, що тільки рік або два в неволі пробули. Молоді ще поробки й дівчата, а були такі, що вже й постаріли в неволі, позаростали бородами і забули вже про рідну країну й думати. З великої радості та схвалювання невольники плакали неначе малі діти та, обнімаючи козаків, розпитували про те, що діалося на Україні. Було тут і такого, що знаходили козаки своїх батьків-невольників, а чоловіки – жінок, молодіж своїх наречених. Скрізь було чути вигуки, поцілунки та радісні сльози. Багато сейночі в Азові полягло бусурманів. Чимало і живих, покинувши свої хати, аж до річки каяли, повтікало. Цю ніч в Азові хазяйнували запорожці, а ранком, постягавши з недогорілих турецьких галер гармати, почали з них замок та браму розбивати. Налякалися турки прислали кошовому повну кухву золота, аби тільки він замку не добував та турецькому султанові ганьби не робив – щоб не дратувати султана Сулима, справді згодився взяти окуп, але з умовою, щоб турки випустили на волю і тих невольників, що були в замку. А щоб не було зради, послав він до замку Павлюка з товаришами оглядіти по замку всі льохи й будинки та забрати всіх невольників. Павлюк добре знав турецьку і татарську мову. Йому легко було розбалакатися з бусурманами, і він привів замку ще тисячу невольників та приніс багато подарунків Кошовому, корінним отаманам і всьому казацтву. «Тепер, діти, знову на три війська поділяйтесь», – сказав Кошовий до казаків. «Перше військо нехай п'є та гуляє. Друге замкової брами доглядає, щоб турки свого слова не зламали та на нас несподівано не вдарили». А третє, нехай невольників узброює, бо буде їм далека та небезпечна дорога. Поховавши з великою честі пальбою з мушкетів товаришів, що віддали життя за братів своїх, козаки ще три дні гостювали в Азові, поки всі по черзі добре отгуляли. А тим часом Сулима зігнав до Азова більше, як півсотні дубів, і, узброївши турецькою зброєю всіх невольників, хто здатний був до бою, поділив їх. Всі по тих човнах. Облагодуючи все до походу, Сулима на четверту ніч з усіма козаками і невольниками рушив у Вазовське море. І через три дні прибув до річки Кальміуса. Та річка належала до запарових вольностей, але була далеко від Січі, І через те, понад нею часто ходили татари, випасаючи тут свої табуни й отари. Тут, на березі річки, Сулима зібрав усіх невольників. «Тепер, брати мої, їдьте дубами Кальміусом за річку Серезню, а після того, кому треба в Московщину, перетягайте човни на Торець, а кому на Україну, перетягайте на Вовчі води, далі ж легко попливете за водою в Савар-річку та в Дніпро». Чи з вас хто бував по цих річках? Багато невольників відповіло, що вони самі січовики, і усі Запорозькі степи та річки добре знають. Ну от і добре, казав Солима, зброю маєте, якщо перепинятимуть вас на Кальміусі татари, то зброєю оборонитесь. Харчів хоч і не багато у вас, так зате в Кальміусі є багато риби, а берегами по терниках багато є звіра. Господь вам доповоже і виведе на тихі води, на ясні зорі, на рідну Україну. Обирайте собі за отамана, кого самі знаєте, та і рушайте з Богом. А Зараз невольники стали вколи, обрали собі за отамана статечного козака Шпака, що 10 років був на Січі Запорозькій та 15 років пробував в турецькій неволі. Шпак почав порядкувати своїми човнами і через кілька день наловивши риби, рушив річкою на північ. Кошовий же з своїми козаками, діждавши біля кальміуса східного вітру, рушив знову до Тамані, а далі у Чорне море. Очувало минулого часу, поки козаки об'їхали Крим та наблизилися до острова Тендри та до Очакова. Проте Сулима ще не хотів повертатися до Січі. Хоч і велика була в нього здобуча, проте він мав думку наскочити за одним разом ще і на Дунайські турецькі городи. Щоб забезпечити ж собі вороття до Дніпра, він зважив за краще попереду напасти на ті турецькі галери, що були біля Очакова, і попалити їх. Як будемо ми, панове брати, на Дунайські городи бити, звернувся Кошовий до козаків, так турецькі галери з Підочакова ззаду нас набіжать. Ліпше ж ми вчинимо, як зараз їх попалимо, бо тоді безпечно з Дунаю до Дніпра повернемось. Після півночі під Очаковом щенився великий бій козаків з турками. Не успіли бусурмани гармати набити, а вже вогнем понялися їхні галери. З півгодини полум'я обхопила щогли, вітрила великих кораблів і понесло вітром блискучі іскри далеко понад морем. Добре діти, славно обсмоли туркам пір'я, укал Сулима, любуючись, як турецькі яничари, рятуючись захоплених полум'ям галер, кидалися в морську безодню. Минуло дві години, і ворожі кораблі разом своїми важкими гарматами осіли в воду та й пірнули на дно. От тепер.. І на Дунай безпечно. На Дунай загукало товариство каравусурманам. Запалали вогне в дунайських гирлах Кілія і Смаїлів, а біля Дністровського лиману Білгород. Забрали скрізь козаки Велику Здобич і визволили ще кілька тисяч невольників. По дунайських городах між невольниками знайшлися не самі тільки українці, а ще й волохи, угорці, поляки, німці. Всіх їх Сулима набрав на турецькі рибальські човни і прилучив до військових чайок. З Дунаю козаки без перешкод вернулися повз очаків до Великого лиману, а далі ввійшли в рідний Дніпро, оздоблений зеленими плавнями. Поки Сулима ходив з низовими запорозькими козаками в Чорне море, козацька фортеця була вибудована. І коронний польський гетьман Конецпольський запеклий ворог козацької волі Прибув у Кодак з польськими панами і військом і справив в Новій фортеці бучний бенкет. А після бенкету прикликав до себе старшину покірних йому реєстрових козаків і повів її разом з польськими панами оглядати замчище, глузливо похваляючись козакам у вічі, що тепер, мовляв, козацькій сваволі прийшов край. І справді, француз Боплан – приклав тут всього свого досвіду, щоб зробити Кодак необоримою фортецею. Глибокі як провалля були круг Кодака рівчаки, мов добрі скирти були за рівчаками вали, а по тих валах ще була висока дубова засіка з вікнами і дірками задля гармат та рушниць. Брама в Кодаку була тільки одна, і та дуже міцна, залізом кована, а бабіч в стояли дві башти, збиті з міцних дубових кряжів. Зі сходу і з півдня фортецю захищали кручі Дніпра, з півночі глибокі байраки, з заходу ж був рівний степ, що на ньому можна було далеко бачити ворогів. І з цього боку фортеця мала найглибші рівчаки, найвищі вали і найбільше по стінах гармат. Слідкуючи за конець польським, Козацька старшина похмуро поглядала на міцну необориму будівлю та невеликі гармати фортеці, пригадуючи славні часи Самійла Лакішки та Сагайдачного, за яких поляки не насміли б будувати на козацькій землі фортецю, козакам на безголов'я. Тільки один сотник Богдан Хмельницький, оглядаючи замок, не засмутився з похвальби конец польського, а навіть засміявся. Ти чого смієшся? здивовано й гнівно спитав конець Польський. Тому ясновельможний гетьмане відповів Хмельницький, що, на мою думку, все те, що людина може збудувати, людина може і зруйнувати. Конець Польський зрозумів, що Хмельницький глузує з його похвальби, і розлютований хотів покарати за те козацького сотника, тільки зваживши на заступництво Боплана, скоро вгамувався. Не минуло після бенкету конець польського в Кодаку і кількох місяців, як Січ запорозька шуміла і хвилювалася, мов розвурхане море. То повернувся до Січі своїм військом Сулима і взяв тепер здійснювати своє давнє бажання – зруйнувати Кодак і йти війною на поляків. Неправда панує на Україні, горив на раді Кошовий. Реєстрових козаків усе зменшують, та й тих пани загайдуків собі мають і примушують допомагати їм, наших братів в ярмо запрягати. Нас, запорожців, не визнають за козаків. Як тільки хто піде з Січі на Україну, зараз того пани собі в підданці беруть. Церкви православні науняцькі повертають і до унії людей наших утисками примушують. Та ще мало полякам і тієї неправди. Так намислували вони винищити нас, запорозьких козаків, і для того збудували на нашій одвічній землі над Кодацьким порогом велике замчище. І як тільки Дніпром пливуть до нас з України люди, вони перепиняють їх біля порогу і калічать, а часом просто потопляють човни з людьми, стріляючи з гармат. Чи не час нам, панове, брати, нагадати полякам, що козаки вміють не тільки боронити їх, але й за честь і права свої стати? Січовий Майдан загомонів і захвилювався. Гомін далі більшу перекочувався від краю до краю Майдану, мов Грім, і нарешті склався в голосні вигуки. Веди нас, батьку, покажемо ляхам, що й ми маємо шаблі, віддячимо за всі кривди. За гетьмана нехай буде Сулима, як був Сагайдачний. Скоро вся рада, як один чоловік, гукала Сулиму, Сулиму за гетьмана. Ті голосні вигуки розляглися понад Дніпром і навіть у зеленій плавні відбилися луною Сулиму, Сулиму за гетьмана. Сулима спершу відмовлявся, а далі кланявся товариству, дякував, і того ж дня повістив похід на Україну. Через два тижні новообраний гетьман повів запорозьке військо на кодак. Боруляй з тисячею козаків плив Дніпром, а Сулима з двома тисячами йшов степом до того місця, де річка Сурав впала в Дніпро. Там обидва війська сполучилися – і, сулима, лишивши козаків діброві, сам з корінними отаманами пішов оглядати Кодак. З гострої могили він уже добре розглядів башти й велик кодацького замчища і зрозумів, що степу неможливо наблизитися до нього непомітно, а треба підходити з одного боку глибоким байраком, а з другого повід скелями Дніпра. Як смерклося, Солима з корінними отаманами обійшов байраком та скелями понавколо всього кодака, обдивився всі лощинки і всі скелі, щоб товариші знали, як підходити по ночі до окопів, і умовився з корінними якому коренню бути під час штурму. Повернувшись ранком до війська, Солима загадав козакам робити драбини та робати чагарники і гілля дерев, щоб в'язати з того в'язки, Надвечір же, коли в кожного козака була за плечима в'язка хмизу, а на всяку півсотню козаків була драбина, все військо рушило до ворожої фортеці. В кодеку стояв полк жовнірів під командою француза-полковника Маріона. Жовніри там нудилися, вони не любили полковника чужинця і ремствували на конец польського, що поставив їх посеред порожніх степів. На землю впала темна ніч, зірки ховалися за хмарами, вітер тягнув за Дніпра, завиваючи голодним звіром по надбережних скелях. Глибоко над горою, розбиваючи собі груди об гострі скелі, старий Дніпро голосно стогнав і ревів з пересердя накинуту поперек його шляху перепону, домагаючись годінням свого порога козакам нечутно облягти ворожу фортецю. Військо польське вже спало. Спали полковник-чужинець, нічого не відаючи про похід Сулими, і тільки вартові чатували по баштах, перегукуючись поміж себе, щоб легше змагатися з дрімотою. За темрявої ночі та через говін порога вартові не бачили і не чули, що запорожці вже облягли кодекс з усіх боків і підступають під самі окопи, без гомону, без галасу, то дряпаючись на скелі, то припадаючи до землі, Наближалися козаки до окопів з боку Дніпра і з боку Байраку. З поля ж Сулима тільки віддалеки поставив три сотні вершників, щоб переймати втікачів. Чують польські вортові, що за окопами почали пугукати сичі, та й дивуються, звідки їх така сила налетіла. А того й не гадають, що то не сичі, а гасло від Сулими, щоб починати штурм, і те гасло передавалося від кореня до кореня навкруг окопів.